hoofstuk 58, 21 maart 2017, om 10.30 die aand. Ek het net gevoel, dat hier iets baie groot en swaar, iets wat ontsaglik groot is hier voor my in die gees. Maar ek het niks gesien op die oomlik en ek krij nie die gevoel van iets baie gewichtigs, baie kostbaars en baie groots. En, het is hier so as een manier om my te roep en ek, maak my innerlijke oop vir jasso en ek sien, maar het is een groot oosie haan, maar het is oosie haan van bloed. En, jasso praat hy met my oor bloed, hy het baie dinge vir my gesê, wat nie neergeskryf is nie, en wat ek ongelukkig ook self vergeet het, maar die gevoelens wat het in my hart opgewek het, sal altyd al bly, en dit was baie diep in sig, en, jasso het vir my gewys, dat daar so baie bloed verspil is, sê dit die begin van die aarde, sê dit Adam en Eva, alles, alles, alles, so saam, is so baie, dat het een oceaan kan volmaak, en to sê ek jasso maak een afdruk van sy eie hand, in bloed op wit papier, en ek ervaart ook die getal 58, wat die nommer is van hierdie hoofdstuk, ek weet het is wat vader wil hee, wat ek moet skryf nou, En voordat ek begin skryf, gee Joshua ook vir my een bos blomme. En dis so wonderlik om blomme van Joshua te ontvang. Want ons as mense vat die blomme, reik dan en sit dit maar in een pooi en jy kan niks verder met dit doen nie. En jy kan net vir dit kyk, want dit is mooi. En dan gaan dit achteruit en dit gaan dood. Maar Joshua geef my hierdie blommetjes en hulle so mooi, en ek druk my gezicht daarin, en is eindelijk ook verkeerd om te sê, ek druk my gezicht daarin, dis net asof die deel van my siel, wat my gezicht is, baie die blomme is, in hierdie blomme is, ek weet nie om dit verduidelik nie, dis net so wonderlik, en ek neem dit in my in, en ek sien jylle paar verskillende, so schipskruid en swaardlelies, en ach, dit maak net my hart so bly, en ek, ek neem die blomme op in hulle, hulle is maar net binnen in my, die jylle, die, al hulle essenties is binnen in my, ek weet nie om dit te verduidelik nie, en toe sien ek dat ons op die oppervlak van die bloed sit, en ek sit langs jasua, en ek voel jasua sy hart hier op die baie bloed, selfs of hy, asof ons net in stil bepynsing daar sit, maar asof ek alles voel wat jasua dink, en my hart is so onzaglik seer, ek voel jasua sy pyn, en volgende oomlik is ek net op sy skoot, want ek wil hom eindelijk troos en vasthou, maar die volgende oomlik doos ek op sy skoot as kind, en hy hou my vas, en hy troos my, want ek het ook nog maar vleeslijke uitkijken, en die vleeslike uitkijken maak ook dat die mens nog hardseer is, maar ek besef en voel, hoe swaar bloed vir jasjua weeg, hoe kostbaar dit is vir hom, en want jasua het my ook so ingeneem, soos ek die blomme ingeneem het, het jasua my so binnen in homself in laat opneem, en binnen in hom, voel ek, hoe dat hy hardseer is, oor bloed wat verspil word, dat hy dit nie wil heenie, dat bloed vir hom so kostbaar is, so swaar weeg, maar ook, dat hy altyd in beheer is, en dat ons nie moet huil oor bloed as het vloe nie, want jasua is weis, En in alles wat hy doen, is dit net wijsheid. Pas hy die wijsheid toe, is hy self die wijsheid. En sy wijsheid maak dat ons op hierdie oppervlak van hierdie bloed kan sit en kan staan. Sy bloed het ons grond onder ons voete gegeen. Toe hou hy as sooskielik een ronde bol soos een, ach net een klein ronnebol houwerkie raag voor ons en ek sien binne-in Jasua se aangesig wat op die vloeistof binne en weer kaats en toe begin Jasua te praat en toe hy praat toe weer galm dit binne in hierdie ronde pot en die klank van Jasua se stem was so wonderlik en dadelik weet ek dat Jaweh wil hê dat ek nou moet neerskryf wat hy sê dit wat hy vir my gesê het oor die bloed het hy nie so seer gesê of my laat voel dat ek het moet neerskryf nie Nou wil hy hy dat ek het moet neerskryf. Hy sê, ek is die al van die omega, ook die begin en die einde. Ek het elke een van jylle gemaak hoewel Lucifer my krag gebruik het en medeskepper was. Hy was jylle vader van die vlees en ek jylle vader van die gees. Dit is waarom hy een sekere reg op jylle het en ek om toelaat om jylle levens te beïnvloed maar die mens mag nie my kracht verspeel nie, en daarom het ek nog meer die reg as hy om deel te wees van jylle levens. Lang terug het my liefde vir een offer gevra, so dat nie allemaal verloore sal gaan na die val van Adam uit die tuin van Eden, en die val maakt hy daarvan nie. Dit is waarom ek as mens na die aarde gekom het, so alles nie uit mykaar sal spat nie. Daar is soveel bloed al verspil oor die hele aarde, dat het oos die hand sal volmaak, as het by mekaar gegooi kon word. Narens is daar soveel wreetheid, ongenaakbaarheid, koudheid en gevoelloosheid, as juist hier, waar ek my verlosingsdaad kom doen net nie. Dit is die plek van smarte in die jimmelruim, en niemand wil hierin kom ten sy hulle nie met, of dier die ware liefde oortuig kan word, dat dit die enigste manier is, dat hulle eeuwige vreegde kan verkry nie. Dit is so seer vir die mense van die ander planete, om hulle vaste bodem vir die onsekerheid van die aarde te verruil. Dit is een groot kans wat hulle waag om hierheen te kom, aangezien hier die aarde glad nie een makkelike plek is nie. Baie van julle wat hier lees, kom van sulke prachtige en perfecte planete af, en is hier as nieweling gebore met die uitsluitelike doel om van die liefde te leer. Dit is waarom julle lewe in so vol drama en gebeurtenisse is, want die mens leer niks, as het net voor die wind gaan nie maar in my is alle smarte opgeneem en oorwin. In my begin en eindig die liefde en kan niks jylle rechtig skaad nie. As die bas beskadig word, sal die boom nog bly leef. Ek maak seker daarvan dat die bas nie te diepe seer word en jylle wel sterf nie. Lucifer kan sy hout toedien, maar my hand is altyd tis in jylle en hom, en al wat toegelaat word om deur te kom, is een klein lichte houtjie wat net een krapmerk op hierdie mooi boom maak, en niks anders as karakter aan die boom verleen nie. Daarom kan jylle maar lach van plasier en blijdskap, hy sal sy hou nie inkrys soos wat hy beplan nie. Maar die wat my nie lief het nie, soek na hulle eie dood, en sal dit sekerlik vind ook. Dit is geskryf dat die bose bok sy laaste kans het nou in die laaste tyd, voordat sy einde heel te mal kom en hy final in sy eie poel van onheil sal beland. Sien maar ei daarna met ryk hals in verlonge, want daar die tyd breek spoediger aan as wat jylle denk. En elke mens breek daar soe dag aan, dat Lucifer die wyk moet neem en vertrek, sodat my jimmelse skare hulle opwachting kan maak en jylle met liefde dien soos hulle my, hulle skepper en verloser gedien het in my vlees tyd op aarde. Dan sal hulle jylle op die hande dra, want jylle is myne dan sal hylle jylle met jemelse kost bedien en van geestelike wijn voorsien. Die geestelike wijn sal dan ook vleeslik word vir jylle, my geliefdes, en wie ek wel het wel moeder en vader wil vir hulle kinders net die beste gee. Soortgelyke dinge as wat hulle het, wil hulle met hulle kinders deel. Daarom gaan ek ook vir jylle van my spuise vanuit die jemelig gee, al draai jylle nog jylle aardse vleeslike kleed. Dit is my liefde vir jylle. Jylle sal nooit honger of doorsleid by my nie, Amen.